Szóval az úgy van, hogy akkor fél nyolckor felhívom Karácsony Gergelyt, nyolckor felhívom Bácskai Jánost. Egyébként önökre vagyok hagyatkozva, a műsor addig tart, ameddig az önök érdeklődése fenntartja. Magyarul, ha nem érdeklődnek különösebben, akkor kilenckor én hazamegyek. Holnap nem lesz időlebonyolítású Kéfej -e, Jancsi csütörtökön mai elképzeléseim szerint igen, pénteken pedig megint nem. Ez a zűrzavar ez az átláthatatlanság, ez a látszólagos, vagy valódi átláthatatlanság, vagy áthalhatatlanság, ez a jövő hét elejéig tart, akkor megszűnik. Szerdától elvileg folyamatosan van, de most mint egy igazalom, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és most hosszan elmesélhetném ezeknek a kihagyásoknak az okát, de vagy utólag elmesélem, vagy sohasem. Mindez nem azt jelenti, hogy önök kérdezhetnének, vagy ne telefonálhatnának és mesélhetnének az életükről, vagy hát fogalmam sincs. Erről is majd elmondom a gondolataimat önöknek, de az biztos, hogy nem ma lesz, vagy legfeljebb akkor, hogyha önök betelefonálnak, és nem is holnap, amikor nem lesz élő lebonyolítások egy De csütörtökön se gondolom valószínűnek, és péntegen végképpen nem, hiszen akkor nem lesz megint élő lebonyolítások egy fejántsy. Jött valami izé, amitől lehűlt a levegő. Mi több esik? Vagy mi kevesebb? Nézőpont kérdése. 15 fok körül jár a hőmérséklet, van ahol 14, van és van ahol 16, de biztos van ahol 13. Minden nap kísérleti vízsor, minden nap utolsó adás. Ma a 2018 április 24-e kedvan és 5 perccel a reggel 7 óra. Ez a keyfejelcsi minden, amit az tudnék kell vagy érdemes a hallgatók és János műsora. Önök azért én hallgatói, én pedig fialajános volnék. A műsor 14 éven aluljaknak nem, felette pedig csak igen korlátozott mértében ajánlott ezek a kötelező dumák beleértve, hogy a műsor tele van táj megjelenítéssel, meg termék megjelenítéssel, meg frázskonyhó. Tényleg hosszan beszélhetnék arról, hogy mit, hogy és egyáltalán, de ez kizárólag akkor kezdődhet el, hogyha önök felhívnak és valahogy beszélgetésbe bonyolódunk, ami nem egyszerű, de nem is olyan bonyolult. 061 egy és 0636771161. honnan tudjam, hogy milyen témában hívnak, így aztán megvárom, amíg telefonálnak, vagy... Kivárom amíg nem telefonálnak, és akkor fél 8got felhívom karácsony Gergét 8kor pedig bácskai jános. 061 4890 999 99 és 036 Telefon működ. Önök működ. 0614890999 egy, és nulla Nyilván már egy TV-ben hozzátartod a reggeli munkába járáshoz, hogy a kocsifon a kelyfegyencsítva ez, ez Hát sajnos már csak egy hónapig tart, mert május 25-ig héttől öregség nyugdíjba megyek is. És, és akkor mi lesz? Én akkor nem kell fel korán? Én nem, nem csak életfelüglönnek tartom azt, hogy reggel, elég aktív és most székony vagyok, hogy reggeli óráimat a rádió mellett Mert hogy egyébként mi, fok... mi mellett fogja majd tölteni? É, rengeteg elképzelésem, tervem van. Kert, ház, bicikbizés, utás, kirándulás, utazás... És adnós, olyan tovább. Mit fog abba hagyni? Hát csak a munkát. Az, a, a, a, a De, munkát, de az ez az mi? Fog. Ez mi ez a munka? Hát tényleg építőkbari tégy, minden vagyok mindennapos elfoglaltságban. Az micsoda? Hát akkor megmondom pontosan, ez a stori a KSZ, ahol alkalmazás technikai mérnökként már a ig éve dolgozom. És eljött az a pillanat, amikor a jog ön, vagy ki tudja, úgy döntött, hogy egy ésvége2 éven keresztül azér minden nap, ami nagyon sok minden keresztül mentem ahhoz hogy ne a alantott és most már könyleg csak azokkal adolkal foglalkozm ami aami.et tételezük fel hogy én ott dolgozom, ahol öndolgozik most azt érzékeljem, hogy ő megy a munkább, miközben unnya. Et nem mondom, hogy unom csak hárostól azértrendíűdben? Úgy érzem, hogy most már mással is kell foglalkoznom. Hány éves? 63 és fél leszek, május 25. Amikor azt mondja, várjuk be és aztán boldog születésnapot, hogy, hogy ami vár önre az olyan, amit egyébként a mostani életével párhuzamosan nem lehetett csinálni? Én mindig úgy éreztem, hogy lemaradásom van az azt a, értem. A... De azt Ezt ugye terem. tudja, hogy ez a lemaradás az akkor is meg lesz egyébként, amikor majd váltani fog, mert akkor meg máshoz képest lesz lemaradva. Persze, ez, ez nyilván így lesz, de azért úgy érzem, hogy felszabadul napi 10-11 órán ez alatt nagyon sok olyan dolgot meg Csinálja, csinálni, amire eddig esett, nem jutott tudni. Nem részletezem, hogy minek okán tegnap anyámi örökségéből bevette meg szanaxot. Nincs már olyan nagyon sok, be kell osztani. És ez onnan jutott eszembe, hogy amikor majd rá fog örre szabadulni ez a 15 óra, az az egyik nap nagyon felszabadító lesz, a másik nap pedig nagyon nyomasztó tud lenni. Nem azt mondtam, hogy nyomasztó lesz, azt mondtam, nagyon nyomasztó tud lenni. Tehát ahogy az ember vár valamit, és az be is következik vele, kívánom önnek, az nem minden szempontból lesz méznyalás, anélkül, hogy nagyon okos akarnék lenni. Igen, ezt mástól is hallottam már, de én ízom benne, hogy ez oh, én ez, ne, ne, nem, nem, Isten, ments hogy elvegyem tőle a kedvét. Ez egy társas játék lesz többekkel? Ö, nem. Tehát van egy feleség? Feleség van, de elég eltérő dolgokat szeretünk csinálni, tehát elég sok minden fog. Jó, de hát egyetlen. amikor önre szabadul a 15 óra, abból, mennyit éri, abból mennyi fogja érinteni a feleségét? Ez teljesen változó. Mert? Ez rajta múlik, vagy önön? Mind a kettőnköt. De nyilván több, több időre. Tehát most úgy képzelni, hogy amikor majd elkezdődik ez a periódus, az olyan lesz, mintha újra születne, annélkül, hogy közben fiatalabb lenne? Valahogy igen, de egyébként visszatérve a feleségem még, még aktívan dolgozik, és mindadig ezt kívánja csinálni, amíg meg nem születik az első unokánk. Helyes pont ezt akartam kérdezni, hogy hány gyerek nézi izgatottan, hogy apával mi fog történni? Két lányom van, de még egyikrőlük sincs tudok. Értem, de attól még izgatottan figyelhetik, hogy apa, apa megbolondul-e vagy sem. Nem, már mindenféle ötletek vannak, hogy mit csináljak még, és minden rokonomnak, ismerősömnek rengeteg az hogy nem csináljak. Mert igénybe akarják venni a szaktudását, vagy egyszerűen csak a társaságára vágynak, vagy is, CD. Is, is, is, is. És ő mekkora készséget vagy vágyat érez erre? Maga a hangja az különösebb izgatottságot nem árul el, nem mintha egyébként el kéne, hogy áruljon, csak én hozzá vagyok ahhoz vagy mint egy gyereknél, ahol a hangja is mindent elárul, azt gondolnám, hogy a hangjából is az az izgatottság árulkodik, vagy jön elő, mint amit egyébként a belső énje mutat a remegésével. tudom, nem szoktam. Egy fegyelmezett emberről nem van szó szóval. valószínűleg ön esetében. Még egy hónapig Jó, értem, értem. Tehát a csikókat, a lovakat még ben kell tartani. Pontosan. Majd akkor szabadul ki, amikor ez ténylegesen bekövetkezik, és akkor remélem úgy fogom érezni magam, hogy egy nagyon hosszú szabadságára előttem. Igen. Sok minden eszembe jut magamról, de most ez kivételesen nem öntömörre. Kívánom önnek, hogy az összes várakozása múlja felül azt, mint amit vár most tőlük. Igazán nincs mit, viszont hallásra. Pedig el fogok veszteni egy hallgatót. Tegnap voltam Kárpáti Dodi koncerten. Sok mindent mesélhetnék róla, de most én mégse ezt teszem, hanem... Lejátszom azt a lemezt, amelyre ott tettem szert, és aminek semmi köze nincsen Kárpáti Dodihoz, ez az Urban Fragments és a Balkán falatik. 06148909999 és 0636771161, figyelek a van mire. Ma 2018. április 24-e van, csak közben becsukódott az ablak, kinyitom. Ja, az, hogy kinyitom. 5 perccel múlott reggel 4 8 ez a Kéfej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora egy olyan napon, kedden, amikor hát a hétfőz képest elromlott az idő, már akinek elromlott, mert aki például szeret egy borús az idő, és valami esik, annak kifejezetten jó idő van. Hideg nincs! 061 489 099 és egy hat egy Fogalmam sincs, hogy milyen témában hívnak, de figyelek bárkire. A Sohogy megyei főügyészség küldött egy sajtóközleményt. Akkor hogy ez ember külföldön van és megkapja ezeket a híreket, néha olyan fura. De néha minden olyan fura. Sőt, általában minden nagyon fura. 061 és 06 9099 és Mondatok mondaná erről a kárpáthidódi koncerttől? Nem sem tud találni. Muszáj? Nem muszáj. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, félreért! Amikor én visszakérdezek, hogy muszáj, akkor önnek mi jut az eszébe, hogy én most húzom magát, vagy pedig udvariatlan vagyok, vagy... Nincs kedven róla beszélni. Ki akarja találni, hogy miért nincs kedve róla beszélni? De valószínűleg nem érezte jól magát. Ezeket. Nem nagyon jól éreztem magam. Annyira jól éreztem magam, hogy többen rá is szóltak állítólag, mert volt viselkedtem. Akkor nem tudom megmondani. Hát én jól éreztem magam, maga a koncert az borzasztó volt. Tehát arra szavak nincsenek. És milyen értelemben zenei, hangosítás, technika, produkció. Hát nézze, sa sajnos alapvetően zenei. Tehát volt olyan, amikor elment az áram, és akkor ki lehetett menni... És azok üdítő pillanatok voltak. Ugye ezek azok a pillanatok, amikor az ember átgondolja, hogy mit mondjon, de hát ugye ha már beszél, akkor nem tud másféleképpen beszélni, mint amit akar mondani. Én a Kárpáti Dodiba szerelmes voltam a külleme alapján. Tehát nagyon sokszor volt bennem olyan, hogy én úgy szeretnék kinézni, és amikor egyszer találkoztunk a Böszörményi úti OTP-ben, akkor meg is ismerkedtünk, ez évekkel ezelőtt volt, Uh, én nem vagyok egy Quimbira rajongó, de a kvimbit például nem a Kárpáti Dodi alapján azonosítom. Uh, tegnap kiderült, hogy se trombitálni nem tud, se zenét szerezni nem tud, se hangulatot teremteni nem tud. Kicsit úgy olyan volt, mintha úgy pár nagyon jó zenész feltévet volna egy színpadra, ahol általában macska zenét játszottak, leszámítva azt a 20-25 percet, amíg elment az áram, ami nagyon érdekes volt, mert miközben magában a monparban volt itt a Csörsz utcában áram, az erősítésre nem volt áram, de, de ott például az, hogy valaki akusztikus módon játszon, hát egy trombitát lehet fújni. A zongorista az játszott, a vibrafonos az játszott, a kőszegi ragyogóan dobolt, de az egésznek semmilyen hangulata nem volt, amihez hozzájárult, hogy ez a Kárpáti Dodi, ezt eddig is tudtam ez egy mérhetetlen, esetlen figura, de ez egyáltalán nem baj. De tegnap, például bármi történt a színpadon, az semmilyen módon nem közvetítette. Az se derült ki, hogy ő most örül vagy sem, hogy a 60. születésnapján egy olyan világnagysággal játszhat együtt, mint Erik Trüfáz. A fröccsök és az előtte elfogyasztott mecsör az rám nagyon pozitív hatást gyakorolt. Nagyon jó társaságban voltam, a baráti körömben a barátnőmmel és egy barátommal, ha mondhatom a prohászkát annak. Mi ragyogóan éreztük magunkat, bár a honpolát kicsit zavart, hogy mi rosszul viselkedtünk. Na, lényeg, hogy jól Na, az egész volt. valami, tehát olyan volt, mint egy ilyen szűrét, olyan volt, mint hogy az ember bekerült volna egy helyre, ahol próbálnak. De az kizár dolog, hogy ez az előadás legyen. Aha. Aha. Akkor akkor örülök, hogy nem jutottam el. Ne, ne örüljön, mert lehet, hogy önnek viszont nagyon tetszett volna. Lehetség, lehetséges persze, hogy ön is a, a, tehát a, a fröccs, az eg egészen fantasztikus pogácsát lehet például ott kapni. És hogy csak nem is voltam vendég, tehát ö, ö, fizetős vendég voltam, én magam vendég voltam, de a honpolának nem volt jegye, neki vettem jegyet, tehát azt se lehet mondani, hogy ott a, az ingyenélőknek a sorát gyarapítottam volna, nagyon hülye érzés volt. Szépen, Nagyon szívesem. Volt valaki ott rajtam kívül, aki megem hallgat. Nézzék, ha megkérdezik, hogy milyen volt, akkor kénytelen vagyok válaszolni. Egy telefon még belefér. 0614890999 és 06 Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Horváth Jéter, szevasz! Hát én szeretik a Paprika Kingának köszönetet mondani ismeretlenül is, hogy szombaton ennek a tüntetésnek a végén a tévével láttam, hogy elénekelte az elindultam szép hazámból szívű csodálatos névdalt, és úgy fejezte be, hogy elindultam szép hazámból, híres szép Afganisztánból, ez az, az utolsó mondata, és ezért szerintem a Fidesznek szerzett körülbelül 50-60 ezer szavazatot. Azt nem tudom, hogy szerzette át... 50-60 ezer szavazatot, de az valami olyan mérhetetlen rossz ízű volt a, a Klubrádióban a költészet napja alkalmából volt egy reklám, ahol Latinovics Zoltán mondott egy József Attila verset, amit időnként megszakítottak és valami aktualitást mondtak. És az ember arra gondolt, hogy, hát, hogy ez, ez, ez nem blasfémia, de valami ahhoz hasonló. Tehát amit te megéltél, az tök mindegy hogy a Fidesznek hozzá, -e vagy sem, és éppen nincsenek szavazások, Péter, de, de, de, de ez valami olyan ízléstelenség volt, miközben ő szerintem meg volt róla győződve, vagy valami nagyot alkotott, hogy arra szavak nincsen. Ez egy stíluszavar zavar volt. Ugyanis, ha elénekelt volna egy afgán népdalt, és, el, és a végén azt mondta, hogy elindultam szép hazámból, az is az lett volna. De kilépni a közegből és belépni egy olyanba, aminek a kettőnek az ő fejében van összeköttetése, de egyébként pedig nincs, Igen. nem álmódomban módonban vitatkozni veled, de nem a szavazatok okán, hanem hogy az izzéslenség csimborasz szója volt. Ját ja, engem ezt provokált, megmondom őszintén. Nem ja, nehéz provokálni. Amikor nem téged provokálnak, akkor te provokálsz borzasztó volt az, szavak nincsenekre. Tehát a honpolával együtt néztük, egymásra néztünk, és azt mondtuk, Jézus Mária, ez mi? Mondanám, hogy tudjuk be fiatal korának, de mégis, hát mégiscsak ott volt százezer ember előtt, jól átgondolta, Az egész lopva, a dobva, Egy nagyon rövid telefon még belefér. Ez azt jelenti, hogy senki nem akar velem vitatkozni? Hát jó. Akkor telefonálok egyet. Csak ködben keresek egy szignált. Louis önkormányzat támogatja. Kicsőnk. Felajánlottam pár időpontot Karácsony Gergelynek, ő ezt választotta és ebben az időpontban nem veszi föl. Nem adom fel, küldök neki egy haót. Yeah. Azt hallottam, hogy sóhajtottam, hívjam fel a mobilom, annak mi értelme Egy ilyen igazolás, én megpróbáltam. 7 ban maradtunk, most 7-33 van, már 7 Hát adok egy ilyen zárót, mondván, hogyha önök betelefonálnak, az ne legyen már itt a Zuglói Önkormányzat által támogatott időben. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Ha gondolják, telefonáljanak. 061 489 0999 és 06 Jó reggelt. Jó reggelt. Akkor én tegnap jobban jártam a sem, mint maga a... <gül> akkor megvertük az olaszokat? Igen. Figyelj, én nem éreztem magam rosszul, csak kínos volt. Szóval oda lett a sznobizmusom, és csak azért, mert híres emberek voltak a színpadon, nem gondoltam azt, hogy nekem meg kell halni a gyönyörűségtől. Erre meg ott voltak az olaszok, akik ugye elvileg jobbak, mint a magyarok, és erre fogtuk magunkat, és megvertük őket, miután kazaksztántól jó kikaptunk. És kétszer álltunk fel. Mert ugye egyszer egy óra vezettek meg, utána kettő egyre. És akkor de ez Jó más... játszottak. A igen? Jó, igen. Tehát de... Voltak hibák hátul, de, de jól játszottak majd. Ön egy koron drukker. Abszolút. Akkor nekem ez egy nagy dolog, hogy ilyenkor itt van ez az IC. É, ez részben jó, részben nem. Mi a nem jó benne? Az a jó, az, az a jó benne, hogy jóval több magyar van, és hatalmas a hangulat a csarrakban. És mi nem de annak megvan... Megvan a feelingje, amikor az ember elmegy a családtól külföldre, és ott a barátokkal van együtt, is útonban. Így most minden nap bemegy az ember dolgozni, akkor nem. <gül> Ebben az olaszok elleni győzelemben mennyire van benne a szurkolók hada? Szerintem eléggé. És akkor az aztán elleni vereségben mi volt benne? Hát ott négy perc rövid zárlat. Ugye ezt, ezt bebizonyítottuk a, a felkészülési mérkőzésen az ukránok ellen is. Hogy ott ugye 4 óra mentünk, 8 perc volt vissza a mérkőzésből, és úgy eledít, egyenlítettek ki az ukránok, hogy úgy lett négy-négy, hogy 8 másodperc volt vissza, amikor kaptuk a negyediket. És utána a vége szerencsénk volt, mert a szétlövéssel megnyertük a, a magát a mérkőzés, de, de ennyi elég a jégkorunkban, mert ennyire gyors a játék, hogy ha kihagysz, de és nem tudsz ezt pontosítani, akkor megvan az eredménye. Tegnap ugyanez volt az, az olaszok ellen, tehát amikor fe, végig, én azt gondolom, hogy jobban irányítottuk a mérkőzést, hátul voltak egy kis problémák, és amikor följöttünk egy-egyre, utána öt a négybe nekünk volt fórunk, és hátul eladunk egy korongot, egy ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen kezdőmódra, tehát mint akik a kölyökbe játszanak először, tehát, és ott csinálnak ilyet, hogy bepasszolnak középre egy korongot. Amikor hozzuk ki a harmadból, úgy megszereztek az olaszok, és könnyesen megbüntették a, a, az eladott korongot, és ők vezettek úgy, hogy mi voltunk ember előnyben. Tehát hogy e ezek azért megnyomják az embert, nyilván lélektonilag, is, itt szerintem sokat tett hozzá közönség, hogy ki tudott jönni a csapat a közörben. Köszönöm szépen, hogy kitöltötte azt az ürté, amit karácsony Gergely vagyok maga után visszatállásra. Hajrá, a... hajrá magyarok, Aggottam. A műsort az Uglói Önkormányzat támogatja. Vagyok. Hogy tetszik lenni? Köszönöm, meg vagyok. Még nem voltam szabadságon, de jövő leszek. Kicsit fáradtam még. A, meg tudom érteni. Nekem a nyárról kapcsolatban vannak sajátos elképzeléseim. Ezt szívesen megosztom veled, beleértve, hogy hogy az együttműködésemet minden fronton felajánlom. Én megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, amit én megélek. Az egy perc, mert ugye ez nem az én időm. Én ugye végcsináltam egy nagy menetet, amit nem szeretnék összehasonlítani a temetettel, de mind a kettő ma nagy volt, más-más volt a célja, nekem nem voltak, nem is lehettek olyan céljaim, mint neked. Tehát az, amikor én azt mondtam, hogy eldöntöm a választásokat, az 2002-ben volt, akkor is hülyeséget beszéltem, de akkor még. Akkor se voltam ifjú, de akkor még valamennyire elhittem magamnak. Most is volt bennem tűz. Em, engem nagyon igénybe vett az, ami történt, hozzátéve, hogy csak gyarapodtam tőle, mert, mert hát így, ugye én ebből élek, emberekkel foglalkozom maga a politika a számúra, az abban való viselkedés, nem tudom, elkülöníteni az egyébkénti emberi kvalitásoktól. Mire jött április 8-ként, hogy rettenetesen elfáradtam, és szépen lassan elbúcsúztam a partnereimtől, amit bántam. Tehát ezt a műsort számon tartották, de valószínűleg ennek a riport alanyaim is azokai voltak, vagy elsősorban ők, és tőlük ugye elváltam gyakorlatilag a kétharmattól. Um, hogy szomorú voltam-e, vagy más, az szinte lényegtelen, de, de ugye egy, egy, egy ilyen posztkoitális depresszióba kerültem, amit től, tőle téged féltettelek, és hát néztem azt a közeget, meg figyeltem azt a közeget, amiben vagyok, és számomra nagyobb sok volt annak a közegnek a reagálása, amelyiket én már legfeljebb az éterben találkozom, meg néha személyesen mondjuk a civilapályán keretében, Um, tehát az a közegtelenségem amit megélek függetlenül attól, hogy azért viszonylag sok emberhez eljut a hangom mint ez kiderült meg a tévéműsorom is az még több emberhez uh, az az értelmiség, amelyik egyebek közt vereséget szenvedett annak a reagálás erre a vereségre a számra rettenetesen kiábrándító volt egy hét külföld után visszajöttem különböző dolgokat csinálok, amivel rendezem mindazt, amit korábban nem merett arra nem szántam időt és hát próbálom valahogy tartani a frontot, hogy ezt otthon mondta. Itt levittem a hangsúlyt. És most mit vár tőlem? Ennek beszélgettünk, tehát ugye itt, itt nincsen, hogy kérdés. Tehát amikor ott állsz, hogy ott áll egy riporter, meghallgatod Márki Pétert és nem tapsolsz, és akkor megírják, hogy nem tapsolsz, szóval, hogy... hogy... De egy kezelde, tapsoltam. Tehát mindegy... Meg egyszer nem hallottam, mert én hátul, hátul voltam viszonylag, de persze nyilván nagyjából értett, amit mondott, és egyet ért is értek vele, tehát én ezt nem veszem magamra, amban az értelemben, hogy, hogy amiről ő beszélt, arról 2011 óta beszélek, na mindegy. Hát ugye, most én ebben nem látok semmi problémát, prostit, nyilván van egy eredmény, ezt fel kell dolgozni, itt, itt mindenféle kiútkeresések vannak, frusztrációk vannak, érzések, amiket az emberek próbálnak levezetni, próbálnak átgondolni, mindenkinek van egy világ megváltó elképzelése. Szerintem ez egy természetes folyamat, én, engem ez, ez, én is ebben az állapotban vagyok, és hát nyilván abban az állapotban, hogy akkor bizonyos szempontból ma vártam, hogy vége legyen az országgyűlési kampánynak, hogy végre tudjak az én másik dolgommal, ugye zuglóval foglalkozni, és nyilván most nem el, eldobom mindent, ami az országos politikához költ és most még, mivel a parlament megalakulásáig még sok tendőm van, nyilván van, kell még oda is sok energiát fordítanom, és később ilyenekben sem akarok eltűnni. De azért ugye most kedven csütörtökön, képsőtestre tűlés zuglóban. Igen, később, itt van a program. Úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy nekem olyan szempontból van egy, nem mintha hogyha bárkit érdekelne, de ha már, így vetette fel, akkor nekem van egy olyan szempontból egy, egy optimális helyzetem, hogy nekem van dolgom, nem, nem esek így a, a, a, ebbe, ebbe a, ebbe a hogy mondjam, utakat kereső értelmiségi létbe bele, mert hogy nekem konkrétan van dolgom, és akkor azt én csinálom nagy lelkesedéssel. Itt van előttem az április 26-án csütörtökön 10 órai kezdettel meg tartandó képviselőtestületi programja, ugye hónapokig, vagy hónapokon át nem volt. Mikor volt utoljára? Talán decemberben? Nem, nem, nem, februárban volt. Februárban volt? Én úgy emlékszem, akkor volt az utolsó, igen. Hogy már január végén, igen, igen. Hát kihagytunk egy időszakot, ugye ez, ez ö, ö, olyan szempontból érthető, mert magával a választással egyébként magának a hivatalnak rengeteg dolga van, tehát nagyon biszka vagyok arról, hogy zúglóban például nem volt, ö, ö, ö, ha volt fennakadás ö, ö, az átjelenkező szavazók kapcsán, de hogy tényleg a, a, a hivatal munkatársai egészen páratlan munkát végeztek annak érdekében, hogy ez ne okozó nagy más Erről, erről viszonylag képest... kevés szó eset, de nálam viszonylag több, hiszen a választásokról, az önkormányzati dolgozókra hihetetlen terhárul. Igen, igen, igen, szóval ez, ez, ez ilyenkor tényleg lelassul az életbe, hát nyilván a, nem csak én kampány voltam ebben a, ebben a kampányban az országos választáson, hanem gyakorlatilag mindenki, hiszen a helyi, helyi képviselő a testület tagja, is, ugye az országos sokkájukat ilyenkor fölveszik. Szóval most veszük át a, a, a, a, vissza a, a fonalat. Ezzel együtt is, ugye, vagy fontos, nagyon fontos kérdések nincsenek most abban az érzem a napi renden, hogy nyilván csináljuk tovább a dolgunkat. De igazából csak az a lényeg, hogy akkor most itt felveszük a fonalat, adásul ugye szerdán a fővárosi közgyűlés is van, ott ugye az ugrói parkolást érintő változások is vannak, tehát most, most egy kicsit az élethez abban a Konkrétan? Hát konkrétul ugye az van, hogy nekünk volt egy döntésünk arról, hogy ki kell bővíteni az illetős azokra a területekre, ahol, ahol pontosan tudtuk, hogy az első szakadbevezetésre utáni átparkolás meg fog erősítni. Ez a Hermina mezőnek az a rész, uh -huh. ami itt sem vanva, illetve gyakorlatilag... És a. arra kapjátok meg az engedét? Vagy mi lesz akkor? Igen, igen, igen. Hát gyakorlatilag kis túlzással, ugye azt kell mondjam, hogy különböző lépésekben, de nagyjából ugye a nagy Lajos-Lőcsei utcáig Párhuzamos-Nagy lajos első utcáig lesznek a fizetősövedetek. Ezek a legkisebb díjzónában lesznek, tehát egyszerűen csak a tényleg az átparkolásokat kell ebben után követni. illetve ami nagyon fontos, hogy csökkennek a dízónák a Várostigetben, az Állapkértőkörúton. Ugye ez egy nagy vita volt annak idején, hogy miért ilyen Ez most következik csak be? Hát ugye egy lépésben ugye a hétvégi parkolás megszüntette a főváros, másik lépésben pedig csökkennek a dítételek a, a, a Városlégetben. Egyszerűen az van, hogy nincsenek kihasználva a parkolóhelyeink, mert nagyon magasak a, a, a díjak, és ugye ha valaki 6 7 parkolni, akkor ott jóval alacsonyan. Most ezt egységesség tesszük. Ugye ezt, um, annak idején ebből egy, egy kicsit, Rossz indulatú vita alakult ki, ahol, ahol uh, sokan azt mondták, hogy én miért mutogatok másra, de hát valójában tényleg az van, hogy ezek a díjtételek, meg a hétvégi parkolás az ugye az előző zúgói képviselő testület kezdeményezésére, az előző feleső közülés valkotta ezeket a szabályokat, és ma már látszik, hogy, hogy, hogy, hogy nekünk pénzügyileg sem percet éri meg, mert olyan magasak a díjtételek, hogy kihasználatlanak azok a parkolóhelyek. Hát uh, meg látjuk, hogy, hogy, hogy, hogy ez hogyan fog működni. Én azt az Valószínűsítem, hogy a mi bevételeinket ez nem csökkenti, illetve hát ugye pontosan tudtuk azt, hogy a, hogy a fizetősövezeteknek a bevezetése után nyilván a parkolás átolódik más helyekre, és akkor most ezt után követjük tulajdonképpen. Erről már született testületi döntést nálunk, ezt keményeztük a fővárosnál, és benne van abban a nagy csomagban, amivel tovább bővül. És én tudom pontosan, hogy nyilván a parkolóövezetek kiterjesztése az egy összességében nem egy kellemes hír, de a helyben lakók számára azért ez egy nagyon pozitív változás um, Egy apróság, kizárólag abból adódóan, hogy ugye gyakran megfordulok zuglóban, a Mexikói út és a Gyarmat utca sarkán lévő gödröt, ami így el van kerítve egy ilyen piros-fehér létszel, az lehet nem neked, de valakinek bekine tömni? Uh, Köszönöm szépen a jelzést. Ez a valaki egyébként nem mi teszünk, ezt csak jelzem, de majd jelenzzük akkor a főváros felé, mert az egy fővárosi fenntartás út. Tehát maga a főváros is az, amely kirakja ezt a lécet, majd hagyja úgy, ahogy van? Hát azt gondolom, hogy igen, de a tévedés kockázatával mondom, nagy valószínűség, én most nem tudom fejből, hogy a mexikói út az a mi fenntartásom van a fővároséban, de azt gondolom, hogy mivel ott el és sok buszközlekedés van, ezért az szinte biztosan fővárosi fenntartás út. Ez már majdnem a Gyarmat utcában van, tehát ott a sarkon. Na kicsim, jó, kicsim akkor beijed. nem akarom tologatni, de köszönöm, hogy jelezted, akkor majd megnézzük, hogy kinek a dolga a kárcsúzáshoz. Egyébként... és megnézni, azt és nem, azt nem betömni. Igen, azt kérdezem tőled, hogy ami itt a kisföld alatti izéjével kapcsolatos, az izé az nálam mindig annak a gyűjtő fogalma, ahol... és sose fogom elfelejteni, volt egyszer egy népszavazás, már nem tudom, hogy melyik, és akkor a hirtévében volt egy beszélgetés, egy ilyen lakossági fórum volt, és volt egy idős úr, aki beszélt a polgármesterrel, mérhetetlen tisztelettel, és kérdezte tőle, hogy, és a polgármester úr meg fogja szavazni azt az izét, kérdezte. <gül> tehát azt kérdezem tőled, hogy a kisföld a kapcsolatos izéhez te hogyan viszonyulsz, illetve azt kérdezem, hogy te fiatal életedben ennek a megvalósulására amikor mikor számítasz, tehát, hogy ez mehet-e -e, rendeltetésszerűen úgy, ahogy ez le van írva. Hát igen, ugye ebből viszonylag sok újságcig született, hogy meghosszabbítják a föld alattét. Ugye valójában kiírták a közbeszerzést a megtervezésre, úgyhogy kicsit lassan örülnek a malmok. Ezzel együtt is a, én azt nagyon... Ugye a Budapest város szeretetében általában jellemző, hogy vannak a kötött pályás közlekedési csomópontok, főleg ugye a metrók, amelyeknek a végállomásai az akkori, hogy mondjam, peremkerületig érnek el. Csak azóta a város meghosszabbodott minden irányba, és ugye van egy nagyon-nagyon nagy nagyon agglomerációs jelenség is most nem, nem ezén problémának, bár közlekedés szempontjából probléma, és ugye az egy teljesen jogos igény, hogy ezeket a végpontokat ki kell vinni, és a kisfördötti meghosszabbítása a, a körvosúgy sorig az azért egy nagyon-nagyon fontos cél, mert Egyrészt a Pöves fejlesztése, ez egy, egy, egy nagyon nagy lehetőség ahhoz, hogy Budapest és a, a, főleg a Budapestbe bejövő angolmerát közlekedést összekössük a vasúti közlekedéssel. És ráadásul ott óriási más területek vannak, ugye az a Rákos Endező területe, Igen. és hogy az ott az M3-asan bejövő forgalom, ami nagyjából a 15. és a, e, a kerület és az ugló határán, ott meg lehetne fogni egy jelentős részét, és ott p parkolókat csinálnánk csak át lehetne szállni a kis föld alattira, az, az egy, azért egy nagyon jó dolog, mert onnan tényleg 20 percet bárki a belvárosban Ezt lehet. gyakorlatilag elnéző, biztos tudnom kéne, ez hány plusz megálló? Hát ugye ez még nincs, nincs még kialakítva. Oké, okay, de egy... valószínűsíthetően. Hát valószínűsíthetően azt hiszem, hogy olyan 4-5 megálló. Ah. Ugye megállnak a Kassai téren, és a mai 74-es troli vonalán uh -huh. menne el tulajdonképpen a kerület határáig, a Csáktornia Park irányába. Uh, ugye itt a, a, van egy, ez az egyik elképzelés, a másik elképzelés egyébként az, hogy a, hogy a kisföld alatti az M3-as másik oldalán megy ki a, a, a körbezsúcs sorig, tehát gyakorlatilag a mai BVRC pályát, uh -huh. pályát kötni össze. Ugye ebben az esetben a, ez, a, ez a fajta, ö, ö, tehát a metró megosztabítás gyakorlatilag a rákos rendező fejlesztésével párhuzamosan történne, ami, ami, amit ma még el sem tudom képzelni, hogy abban milyen van, pedig elképesztő nagy. Tehát, ő, Szerintem egész Európában nem biztos, hogy van még, még egy ekkora ilyen rozsdai vezet, ami ennyire közel van a belváros, az ennyire jó a közlekedése, hiszen ne felejtsük, hogy vasúti közlekedése van, autópályás megközelíthetősége van, a reptérrel közvetlenül kapcsolatban lehetne hozni vasúti közlekedése, tehát ott, ott, ott ő, turizmusra, ja, hát nekünk ugye ez a regolendes nagy álmunk volt. Tehát Magyarán az, hogy a az M3-asnak a, a Park felől oldalán megy a mai 74-es troli vonalán, vagy pedig az M3-as másik oldalán. Ez elsősorban annak a függvénye, hogy a Rákos rendezőn történnek a fejlesztések, mert ha lesznek, akkor egyébként Budapest megcsinálhatná azt, amit más városok mindig csinálnak. Voltam Bésnek egy újváros negyedében, ez a városnél úgy jött létre, hogy az első dolog, ami megépült, az a metró volt és utána építettek oda egy új negyedet, egy, egy volt laktanya katonai repülőtér területére, és ez így helyes egyébként. Nyilván annak is örülök, hogyha a 74-es túli vonalán a ma megnévő parki, parki lakosságnak ad egy jó közlekedési lehetőséget. Um, mikor lesznek az időközű kormányzati választások? itt Budapesten, abban a két kerületben, amelynek a vezetői beülnek a parlamentbe? Hát én azt gondolom, hogy szeptemberben az a legvalószínűbb, tehát ugye igen, igen, tehát őszelején lesznek ezek. A te parlamenti tagságod az hogyan van, hogy fölveszed, visszaadod, az hogyan lesz majd? Hát még nem kaptam meg a mandátumomat, de én fölveszem a mandátumomat és, és visszaadom, és ugye a pártközi megállapodásnak megfelelően a párbeszéd egy elnöksége jelöl. Az én helyemre. Minek a, de hogy alakul az, hogy mikor veszed át, mert ugye van már átvette? Hát ez ugye ő egyéni képviselő, és ott jogerős eredmény van. Tehát az ő egyéni ő, választás eredményével kapcsolatosan nem volt olyan jogorvoslat, ami, ami kitolta volna a határidejét a mandátum átvételnek. Az én esetemben még nincs egy jogerős, nincsen jogerős ö, listás eredmény, ez hamarosan lesz, és akkor onnan kezdve tudom átvenni, és 30 napom van arról, hogy megszüntessem az összeféleteslenséget. Azért nagyon fura érzés lesz neked ott lenni az ülésen, azt feltételezem. Nem biztos, hogy ott leszek egyébként. Most ez csak, így, most csak így, így improvizálom ezt a választ, mert lehet, hogy már, a kora már nem leszek, nem tudom. Majd ez még kiderül. Ugye ez án van, én ma egyébként megyek a, a parlament alakuló ülés előkészítő tárgyalásokra, de de lehet, hogy ezt, ezt, most, ezt most nem tudom megmondani őszintén, még nem raktam össze így ezt a folyamatot a fejembe de hogy nem biztos, no. hogy én ott az alakulőre oké, okay, de akkor nem leszel ott, ha már egyébként sikerül átadnod, mert ha egyébként igen, igen, igen igen. egyébként ezek szerint azon vagy, hogy lehet hogy ezt ennyi időn belül meg lehessen tenni? hát nem, egy nap alatt meg lehet tenni tehát fölveszem, visszaadom tehát nem, nem akarom én húzni itt az időt ezzel a kapcsolatban Kísértés nem lesz benned, furcsán nézem, hogy ez, ez mi, ez egy papír, vagy mi ez? Nem, gondolom, igen. Gondolom. Hát egy ilyen papír, mondjuk új. Gyerekeknek megmutatod? Biztos, hát van belőle egyébként, azt hiszem a vörznek még néhány ilyen Én ezt ténye. értem, de ez, ez, ezt még konkrétan nem tudod megmutatni nekik. Ezt még, nem, ezt még nem. Jó, apró kérdés, nincs jelentősége, de mégis ott van a fejemben. Te, te látod annak jelentőségét, hogy ezt a bizonyos kisföld alatt itt ezt elvigyék a Vigadó térre? Tehát ugye a tér és a Vigadó távolsága, és az a dolog lényeg, hogy a kettes villamosról leszállva egyből el tudjanak menni, Különös tekintettel ott, az ottani tereviszonyokra ott a vigadó térnél, vagy nem tudtad, te annak látod, vagy ebben most ezt hagyjuk ki? Én, én, én amennyire tudom, hát ugye engem érdekel a közlekedésre nem értek hozzá. Amennyire tudom, ennek nem az az indoka, hogy akkor 100 méterrel kevesebbet kell gyalogolni az áztalásig, bár egyébként ezek bármilyen furcsa, Sokat számítanak egyébként az átszállásoknak a, a görülékenysége, tömegközlekedés használatában, de valójában az van, hogy ugye új szerelvényeket is akarnak. Tényleg egyébként én, én, én nap, mint nap járok a kisföld alatt, én. tényleg az van, hogy azok a, túl kicsik a szerelvények és Ahhoz, hogy nagyobb szerelvények legyenek, ahhoz a több hely kell nem tud megfordulni a végállomáson. Tehát valójában elsősorban nem ez az indoka, hogy akkor 100 méterrel azért van a végállomás, hanem az, hogy meg kell tudnia fordulni és ahhoz több hely kell, és ezért viszik ki ilyen a végállomást. Uh -huh. És azt, azt viszont, tényleg napi tapasztalatom, hogy nagyon cukik ezek a kis szerelvények, de tényleg elképesztő tömeg tud lenni a kis Igazán, kis oldalat, cukik. cukik a régi szerelvények voltak, amelyek már a múzomban vannak, de te lehetséges, hogy azokat nem is láttad. Uh, de, de, de egyébként igen, csak de, ugye ezek is, ezek is már réginek szá, ezek is már húsz évesek szerintem. Um... Azokkal a tervet, felvetésekkel, mint a, mint a legutóbbi narancs, hosszan ír, ugye minden mondat feltételes módban. De abban mennyire számolsz, ami egyébként korábban is beszéltem, ma volt közöttünk, hogy a parlament egyébként az önkormányzatisághoz hozzányúl, és Budapesthez különös tekintettel arra nézvést, hogy ez egy bűnös város. Már amennyiben nem azokat az eredményeket hozza, mint az ország. Hát nézd, uh, én, de én, én azt gondolom, hogy hogy... hogy Anélkül, hogy bárkinek, hogy mondjam, bátorítást adnék, de azt kétsétel, hogy a magyar önkormányzati rendszerhez érdemes lenne hozzá nyúlni. csak ugye az, én nekem az a hogy a Finesz mindig úgy nyúl hozzá, hogy, hogy ne a, nem a működés hatékonysága számít, hanem a hatalom hatékonysága. Tehát én, én, én gyakorlatilag beárasztam már, hogy itt valami fajta próbálkozás lesz az önkormányzatrendszerhez rendszerhez való hozzáállásban, bár egyébként ezek az utcai tüntetések szerintem olyan szempontból mindenképpen nagyon hasznosak, hogy, hogy azért már nem az a közhangulat, hogy akkor a, a, a Fidesz nyert a választás, és akkor ebben mindenki hogy mondjam, ezt mindenki elfogadta és ezen túllépett, hanem hát van egyfajta, nem csak csalódottságból, hanem egyszerűen nyilvánvaló, hogy társadalmi többség hiány van, ez a, ez a marhomet parlamenti többség, vagy bárki bármit mond, és hogy azért ezzel, de azt gondolom, hogy az önkötiságot hozzányúlnak, akkor azért számít kell azzal, hogy itt ennek lesz társadalmi ellenzéke a politikai mellett is. Nem tudom, tehát én, én mindenféle híreket hallottam, úgy én erről a kampányban is beszéltem, láttam mindenféle elképzeléseket. Szerintem ma még senki nem tudja, hogy, hogy lesz a változás, és ha igen, akkor az milyen irányú magyarokat akkor Két lehetőség van, vagy három. Május 8-án vagy bent leszel a parlamentben, vagy az önkormányzati munkádat végzed, vagy pedig, ha nem, ha pedig már technikailag sikerült átadnod azt, amit egyébként igen. te nyertél el, akkor ott leszel azon a demonstráción, amit megkérdettek a parlament köré? Ha nem leszel bent. E Uh, igen, igen. Ne, igen. Hát nem tudsz igen, fogni. Igen, nem, igen, igen, igen, igen, ugyan József Attilának mindenhez van egy zseniális mondata. Ez így van. Uh, uh, hát egyébként most nem elvissza, megvissza, de ugye reggel alakulnak a parlament, és este van a tüntetés. Úgyhogy uh, lehet, hogy mindenket kettőnek tudok lenni. De tényleg ez egy jó kérdés, látod lát, is látszik, hogy, hogy nem, nem ez a, az életem fókusza. Ugye ezt még nem tettem fel magamnak ezt a kérdést. Most mi az életet fókusza? fókusza? Most éppen. Hát uh, uh, visszatérni a kerületi ügyekhez, felvenni a fonalat és csinálni tovább, illetve az, hogy, hogy lenyelbecsülve a parlament jelentőségét, ami mindig van, és nem értek egyet azokkal most ebbe a vitába. nem viszont, hogy érdemes belemenni, hogy akik azt mondják, hogy be se kell menni, szerintem ott is ott kell lenni, minól kell lenni, ahol lehet valamit építeni a parlamentben is, de hogy, hogy valójában nem, ezt a kérdést nem tettem fel, hogy akkor ott akaró -e lenni az alakülésem, vagy sem, most ezt a kérdést most nem teszem fel, lehet, hogy még napokig ez a kérdés. Ezen az egyeztetésen, amit az LMP összehívott, tegnap azon te ott voltál? -e? Igen. Arról akarsz valamit mondani, vagy semmit? Ö, egy nagyon érdekes, ö, ilyen, ilyen puhatolózó beszélgetés volt, ma azért folytatjuk. Uh, az biztos, hogy, hogy azt mondtam nem kérdés, hogy az ellenzéki frakcióknak képest... Ott mindenki ott érdemes. volt, ugye ott a Jobbik is ott volt. Igen, igen, igen. Ebben a módon unikális volt. Igen, de azért ilyen típusú, eddig is volt, tehát én azért az, hogy a parlamenten belül az ellenzéki pártok együtt dolgoznak, én abban, hogy mondjam, nagy nóvomot nem látok, mert ez, mert, ez, mert ez helyes, ha így van, de hogy ez többé kevésbé is így volt. Csak szerintem nem ott, nem ott zajlik az élet, tehát hogy ezt még egyszer mondom, nem lebecsülve annak a jelentőségét, nem minden telep fontos telep, de hát ott azért nem az ellenzét fogja meghatározni a, a dolgokat, finoman szólva. Erről akarsz e még bármit mondani, mert... Hát figyelj, én szívesen, tehát ugye mi, mi azért kezdeményeztünk egy ilyen kvázi parlamenten kívüli parlamentet, egy ilyen ellenzéki kerekasztalt, vagy árnyékparlament, most a neveket nyilván majd el kell dönteni, és erről is ott beszélgettünk ott, hogy léte közben van valamilyen intézményt, ahol egyébként az a világ, ami az utcán van, az a világ, ami az ellenzéki pártok mögött áll, és ami a társadalomnak majdnem a fele, az valamilyen intézményes módon tudjon kommunikálni fontos, beszélgetni fontos ügyekről, akár menetrendszerűen. Tehát ezt, ezt bizonyos szempontból ez például engem jobban foglalkoztat, mint a, mint a házon belül dolgok, is. és nem csak azért, mert nem oda fogok, nem az lesz a munkahelyem, hanem azért, mert, mert, mert egyszerűen a, a politizálás fókusz az biztosan nem a parlamenten belül lesz. Utolsó kérdés. Elkezdődött a Pilangó Parknak. A felújítása a munkaterület átadásával ez nem is köszölt, nem talán a múlt héten. Uh, mikor lesz ez kész? Elvileg mi az időpont, amikor ennek kész kell lennie? Hát uh, elvileg szerződés szerint 2019. január, még el kell készülni. Uh, ugye itt részben finanszírozási oka van, tehát uh, ugye ez egy nagyon nagy beruházás és nem biztos, hogy idén ki tudjuk fizetni az egészet, bár megpróbálnám úgy, úgy tenni, Tartalmi értelemben egyébként az idén őszelenek többé ennek el kell készülnie, de ez egy nagyon nagy fejlesztés. Szerződés szerint ugye jövő év elejéig be kell fejezni. Én vagy egy őszi, vagy pedig egy, egy, egy tavaszi átadást tudok elképzelni, de, de az érdemi része szerintem őszig el fog készülni. Azért tudni kell azt, hogy ez, ez Budapest szinten is talán az egyik. Alapterületre az egyik legnagyobb parkrekonstrukció, tehát most a Városléketet nem számolom, mert ugye ott most megint ebben nem menjünk benne ennek a részleteiben, de ugye ott, ott, ugye ott is lépésenként történnek dolgok, de egy összefüggő közösségi tér felújítása a parkrekonstrukció kapcsán, ez mutapesti léptékben is egy nagyon komoly dolog, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, hogy ez elindul, és nagyon jók a tervek, nagyon éleszkednek a helyben élők igényeihez, úgyhogy szerintem ez egy nagyon... Jó, ugye az egyik uh, működés elvileg folytatódikán gyakorlatilag is a Városligettel, csütörtökön beszélek Györgyelv és Benedekkel. az a félbehagyott mondat, amit mondtál az el az a Városligettel kapcsolatban egyébként hogyan folytatódna? Hosszabb mondat lenne? Hát én, én most készülök arra, hogy én is most akkor újra átbeszéljük azt, hogy mégis hogy ilyen is, és ez a projekt, Úgyhogy én is fogom majd keresni a, a városokat ZRT-t, mert közöttünk lévő vitákkal együtt is azért közöttünk van egy, egy, egy, egy normis kapcsolat, amiben, amiben én általában azért megkapom azt az információt, amit helyben érintett polgármesterként meg kell kapnom. Hát nyilván mi továbbra is, nekem van egy álláspontom, mert a képzőtestület testület de nem továbbra is ezt az álláspontot tartja, hogy mi nem örülünk az új épületeknek. Az, hogy pontosan ezek most mi is, a, hogyan is áll ez a dolog, ezzel kapcsolatosan a jövő héten vagy a közeljövőkben én is szeretnék személyesen tájékozódni. Köszönöm szépen, én visszatérek a régi kerékvágásba, úgyhogy talán akkor a jövő héten még vagyok, akkor még nem mész szabadságra, mert akkor az még belül van, úgyhogy akkor péntek el kívánok a óra után. Köszönöm Jaja. szépen. Köszönöm. Szia. Szia! Önök karácsony Gergét, hallották Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Hétköznapi mederben? Teljes mérszékben. Ha életben maradok, akkor valamikor a jövő héten, vagy azt követően felkeresem rezidenciáján, ha fogad. Várom. Kiszteletter és szeretettel. A Bakács téri templom felújítása hogy áll? De ugye csak Sőtlenül. nem végkezdődött el. Hát igen, elkezdődött teljes hang és egyéb erőkkel, úgyhogy kicsit megzavarta az ütteni életet, de régóta vártunk rá, tehát örülünk neki. A kórházzal most éppen mi a helyzet? Mert ugye ott arról volt szó, hogy annak megszületett a róla való döntés, de én már mindenben bizonytalan vagyok. Igen, kormányhatározat döntött arról, hogy a gyógyszerészsénti intézetnek a és ő, és van valami be. ütemezés, ezt azért is kérdezem egyébként, mert ugye az én lakóhelyemhez a, a gyerekkórháza, a 12. Életi gyerekkórház áll közel, amely teljesen üresen áll, az olyan egészen fantasztikus építménysorozat különböző helyeken, és múltkor filmforgatás volt, amire biztos alkalmas, de az embernek fája a szíve, közben látja, hogy változik a külleme. Mondjuk a söfméreivel ilyen nincsen, mert az ki, kívülről jól néz ki. Belülről milyen állapotok vannak? Legutóbb, amit láttam, az nem volt üdítő, de, de a kívülről jól néz ki. Kívülről jó, homlokzata van, százmillió költött annó, Fővárosi Önkormányzat rá, ez olyan 15 évvel ezelőtt volt, és aztán 10 évvel ezelőtt rá, 5 évre pedig bezáratta, felszámolta, tehát nem lehet eléggé elítélni, hogy ezt a 100 éves intézményt, ami hát több volt, mint egy kórház, szerintem nincs olyan magyar, de budapesti család biztos nincs, akinek valaki -e leszületett volna ott, vagy ne járt volna ott ebben a speciális intézményben. Hát azóta a hasznosítás az gyerekcipőben jár, most az a kormányhatározat. Ide, álljön meg egy pillanatra, anélkül, hogy ebből készült volna Ferencvárosban üres épület, valamilyen okból üres épület, tehát minden okból te fogalmam sincs. Van, és ha igen, akkor hány? Van, sajnos néhány iskolaépület is, amit még megint csak a... Most mondtad meg azt, hogy az átkosba, de mondjuk azt, hogy a 2010 előtti időszakban szüntettek, meg úgyis, mint szakképzés, tehát több szakiskolát bezártak az Eccseri körnékén környékén is. Ezek, ezek üresen állnak. Üresen Érzel állnak, idestől a többit nyolc éve? Igen. Ezek új vagy régi építésű házak. házok? Ezek nem házak, ezek iskolaépületek. Értem, értem. Tehát, hogy ezek... ezek... Ja, nem, nem, ezek az Eccseri környékén azok... Öö hát bőven háború után is őt, mi a 60-70-es évek. Ez kinek a tulajdonában Egy van? Főváros önkormányzat szerintem, illetve hát most már, hogy az állam beavatkozott ebbe, hát ez, ez jó jó, Mondjuk kérdés. a lakókörnyezet, vagy ön abból adódni, polgármester a lakókörnyezet azért, mert minden nap találkozik vele, úgy feltesz kérdést, hogy ezzel mi lesz, vagy erre nincs válasz, hogy ez hogy van? De hát a sok-sok ezer más dolog között felfeltesszük fel persze a kérdéseket. Hát annál borzasztóbb nincs, nyilván az amortizáció ugye a leggyorsabb, hogyha hát nem bármáják az épületet. Tehát mindig negy egy húzat hogy ahogy lehet-e kényszeríteni magántulajdonost, rábírni, levelezni adott esetben a, a magyar állammal, ha ő a tulajdonos, hanem a magyar állam, akkor meg aki éppen, de ebben nem túl sok... Eszközünk van, tehát sokkal inkább a, a... És ahogy mondja, több iskola is van? Ott arrafelé van. Kettő biztos. Most már nem mondom van ezziket. Mi van még? Víres épület? Hát, ha emlékszik, hát, rá, emlékszik rá? rá. Hát van ez a bizományi épület. Itt a Kénézsit is állam főforgatáson. A Kénézsit és a Lónyai utca sarkán. Ő is egy volt óriási nagy báv. Vagy talán... Az ACI is volt ott, amit összefügg a kettő. Igen. Az biztos, hogy üres egy jó pár éve. Aztán ugyancsak a Kinizsi utcában van egy garázsépületnek látszó. A garázsengedély ez a sok-sok évvel ezelőtti KST keleti szabályozási szabályzat szabályzat, Késznek hívják most, hogy a építési szabályzat. Uh, ott is a parkolóházat kéne építeni, de a tulajdonosnak nem nagyon akaródzik, uh, valószínűleg, hogy nem éri meg, vagy soká éri meg, és akkor az ott pusztulgat, ahelyett, hogy bármi lenne ott. Nyilván ebben mi uh, pozitívan állnánk hozzá, konstruktívan, hogy így mondjam, csak valami épp kezdeményezet. A mi a helyzet? helyzet? Tudom, hogy a ebből a szempontból csak rokon státuszban van, mert az nem ugyanezt. Ő vele mi a helyzet? Frisett hát nem tudok mondani, lakódik be szépen, ahogy a tavaszi nyár megjelent, tehát elképesztő tömegek áramlanak oda, és a vendéglátói például nem reklámot csinálván, de hát nem véletlenül jó ott lenni, meg gyönyörű a kilátás is, meg a tunára való nézhetőség meg. Tulajdonképpen a, a Budai Vártól a, a műpáig minden látszik, onnan egészen euh, kedvező és gyönyörű helyen van. Nagy nagyon sok a fiatal, nagyon sok a turista, nyilván a Corvinusnak is köszönhetően, de úgy a vendéglátáson kívül valóban üreske, szegény, és hát egy holnap amit hallhattuk, megint meg fogom kérdezni, hogy mi a legfrissebb állás. Gondolkodtam, hogy ebben a sorban van -e még valami, amit akartam volna kérdezni, de... Hirtelen nem jut. A, a fradi székes, vagy a, a videóta az most hogy játszik a mérkőzéseit? Ezt, ezt ember nem tudja követni. Diós György az valahol, nem tudom, hol játszik, valami embetűs helyen. A videótól az hol játszik, az, az felcsújtó játszik? Hát, Mondom őszintén, én, én nagyon szimpatizálok a Diós György szurkolókkal, mert ha akarnak, hiphop vannak tízezren csak szegények most is uh, négy helyzetet láthattak a csapatuktól, ha jól láttam az összefoglalót és abból nulla nem kapura. Nemcsak hát, olyan... videóton fradi lesz, Igen. ahogy láttam. Videóton fradi az lesz, de hát a Sercsutól lesz, szinte Azért. biztos. Szinte biztos. Azért ebben szintén benne van teljes Magyarország. Ez az ember eddig általában tudta, hogyha mondjuk a videoton játszik, a székesfehér Székesfehérvár. Ha diósgyőr játszik, akkor, akkor az diósgyőr de ez most már egyáltalán nincs így. Akkor ne kezdjük el a, a vasast az újpestet az Újpe tudom, igen, de az nagyon, nagyon szerettem amikor wintermant elmesélte igen túlújvárosba tehát ez tehát ez ez, ez, ez. Szóval az a helyzet tudja, hogy hogy újpestba vasas túlújvárosba volt hogy, hogy a amikor az már tehát, ha itt minden konszolidálódnak, azt nem, nem is értem, hogy az mit jelent egyébként az a szó, hogy tehát, tehát, hogy van, van olyan, hogy Magyarország, és van egy ilyen országkockázat, ami, ami nem feltétlenül a Fideszel jár együtt. Tehát az, hogy az ember bizonyos dolgokhoz hozzászokik, az, az, az törvényszerű egy bizonyos idő után. Hát amennyit foglalkozik vele, lát, nem tudom, hogy a focihoz hozzá hát, nem Nem beszélek, most a focihoz nem is beszéltem, hanem arról, hogy az ember, ha a videótól meccsre megy, akkor mi megy felcsútra, és hogyha a újpesti meccsre megy, akkor még megy izé Debre vagy Dunai városba. Um, de hát ebből látszik, hogy nem megy. <gül> Sajáték játék miatt, se a kiszámítatatlanság miatt. Ez a magyar foci jelenlegi állapotára egy jellemző dolog, de megint csak nem általánosítanék, tehát el lehet sikni egy, egy jó meccset, de valóban több lenne a a benne. A Telekom székház az mikorra készül? -e? Hát uh, idén már elég jól fog kinézni, de a hivatalos műszaki meg minden az jövőre, 2019. És inkább a második fele az évnek, tehát ilyen nyár-kora ősz, a hivatalos teljesen pompázatos átadása jellegi. Közgyűlés lesz önöknél is 26-án egyebek között a második pont az a javaslat Budapest Főváros 9. kedves Ferencváros önkormányzat képviselő testületének a lakások és helységek bérletére elidegenítésére és megszerzésre vonatkozó egyes szabályokról szól, Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat. Mert ugye ezzel rendszeresen foglalkoznak ez ami most lesz csütörtökön. Ez mit érint? Ez ugye a lakásgazvárosi koncepció végre lett most emberek időpontot 15-20 vagy 25 éve nem volt, vagy nincsen, de ettől függetlenül működött a lakásgazdálkodás és az önkormányzat is. Több változás lesz lakás, nyilvántartási kérelmekben, aztán a, a piaci alapú lakások értékesítéséről legfőképpen is, aztán ez majd még következő testületüléseken fog teljesedésbe átmenni, ami a koncepció minden egyes részletét érinti. Ugye ez kétfordulós, tehát erről most csak a kifüggesztésről döntünk, és aztán majd a májusi várható, a májusi testtetülésen döntünk erről. A, ezekről a szakaszokról, és aztán majd jön a többi is. Amit. Jó, valójában ami holnap után lesz, az egy, az egy ismertetés, vagy ez micsoda, ez egy koncepciónak az elmondása? Igen, a régiós szokás szerint ezt jól kitalálták elején, még ott a 90-es évek elején. Ugye 1990 az egy, az egy izgalmas év volt az önkormányzatok életében, mert azt lehet mondani, hogy azzal főztek, amik volt, tehát a, mondjuk azt, hogy a, a Kádári konszolidációs meg utána korszakból, amit a tanácsi rendeletekből lehetett uh, kiolvasni, és ahhoz képest az összes rendeletet nekik kellett létrehozni. A, nagy ismeretlenségbe, és ezek a, ezeket a rendeleket változtatjuk azóta folyamatosan. Tehát ez a rendelet is arról szól, hogy alkalmazkodunk a mai kor például és például Ferencvárosban ugye, megjelentek a piaci alapú bérlakások, és hogy ezekkel mi történjen. Mennyire heves vita várható, vagy itt most egyre nincsen vitának helye, mert csak egy ismertetés lesz? Ez a kifüggesztés, igen, elfelejtettem mondat végét, tehát, hogy a kifüggesztés két fordulóban tárgáljuk a rendeleteket, első fordulóban úgy kifüggesztjük, akkor bárki megnézheti, ember, fialánya, lánya, 55 ezer ferencvárosi, meg hát akárhány nem ferencvárosi polgár is, hozzászólhat, bejöhet a bizottsággyűvésekre, a testületgyűvésekre, ha megszavazzák neki, akkor még javaslatot is tehet, és aztán a második fordulóba válik hatályosan. Abban, mondjuk. Köszönöm szépen. Uh, ugye azt lehetett olvasni, hogy mekkora jelentősége van, hogy sárga csekken fizette be, nem tudom, hogy átutalással kellett volna, nem jöttem rá, hogy egy befizette a miniszterelnök úr a kirólt büntetést. Ferencváros is befizette, ami a Ferencváros önkormányzati újsággal kapcsolatos büntetés volt? Én aláírtam a kifizetést, szerintem befizettük, igen, én úgy tudom, hogy ilyenkor már nem szokott előfordulni, hogy a pénz teljesítse, szerintem határidőre befizettük, kifizettük. Ugye ön két okból szívta a fogát, ha ez egy megfelelő kifejezésben, szerintem ez egy, nem egy szép kifejezés, de... Nem, nem de, de ugyanakkor... Ö... Szemléletes. Pontosan hogy ugye a jogalapját is vitatta, ami pedig a pénzbüntetés tényét és mértékét illette azt egyértelműen. Amikor egy ilyen 1 millió forintot meghaladó büntetés, ami egy önkormányzat életében nem jelentős, de azért jelentéktelennek se lehet mondani, van, ott két dolgot akarok öntől kérdezni. Az egyik az, hogy... Ön, ön ugye végül is nem fellebbezett, nem ment tovább, tudomásul vette, bár az alapdöntés ellen fellebbezett, de, de az összes jogorvasnati fórumot nem vette igénybe. Ez vajon egyet jelente azzal, hogy ennek személyi konzekvenciája, vagy az önkormányzaton belül konzekvenciája nincsen mert ennek a felelősségét, ha tetszik ön saját, tetszik az idézőjelben, magára vállalja, magával szemben pedig nem rendel el szankciót. Tehát ezt ilyenkor egy bácska János hogy rendezi el magában, ha egyébként kérdezik róla? Hát annyiban az én felelősségem, amit az alkotmánybírósági nem tudom, ezeket hogy hívják, talán határozat tartalmazza, mely szerint bele kellett volna, hogy avatkozzak az újságszerkesztésbe kampány időszakban, Hát ez egy kialakult gyakorlat talán, ezért is nem... A azt kérdezem, hogy e e ez után már e mentes... egyébként van-e valami belső? Tehát, hogy az ember mit tesz ilyenkor? Van-e ennek bármilyen konzekvenciája önkormányzaton belül? Akár saját magára most, nézve. Most mondhatnám azt, hogy ha nem is büszkén, de vállalom a döntés következményeit, ami következmény annyi, hogy majd mondom a testületülésen is el fogják mondani, még meg egy párszor halljuk és látjuk a újságban, a hírekben és a mozikban ezt a elmarasztalást, ami nyilván mértékében túlzás, értékében van némi, hát jogalapja mindenképpen van, hiszen alkotmánybőrsági gyakorlat van mögötte. Úgy egyébként meg, hogy kampányban meddig megy el az ember, hát igen, vegyük azt, hogy valamilyen mértékben szégyellem magam, mert az, az, az alapvető erkölcsi és önmagával számot, szemben támasztott követem, hogy megtettem mindent, amit megtehettem, az nem feltétlenül teljesült ebben az esetben, egy önkritikával kell, hogy éljek, de hát most búj, bújhatnék, és mondhatom azt, hogy kampány volt, és kampányban szerintem ez még beleszért, hiszen amit itt állítanak, hogy a többi jelölt nem szerepelt az újságban, ez hazugság, mert két egész oldalon. Az összes jelölt szerepelt, tehát Vitát, tűri a vitát ennek a azt hogy ennek az összege, amely 1 millió forintot Aztúzása. meghalad, de 2 millió alatt van, ezt ilyenkor egy önkormányzat annak megfelelő döntéshozója, hogy dönti el? Van-e valami keret? Mert fogalmam sincs, hogy ilyenkor végül is ez az összege, ez honnan kerül ki. Hát ö, azt hiszem most az általános tartalékból... Ö, Nyilván ilyenkor érekeztetőbb demagógia is elővehet. Ezt, hogy... ezt én nem, eszembe. nem Nem, nem, nem, általában is mindig elmondhatott, hogy bezzeg, mi minden más hasznos, és, és sajnos ennek is van alapja. Mert valóban 1,38 millió forintból tudnék mondani a fejből, hogy mi minden hasznosat és jót, ha más nem, vagy ódaudvarra, egy billegőke, más valami. Tehát lehetett volna ehelyett, e, nyilván, hogyha nem ilyen túlzott mértékű, e, mondjuk tízszeres, cirka tízszeres az összeg, akkor, akkor talán még jobban beleszélt volna. Sajnálom. Igen, hát ez még itt a múltnak a gyász Tartozik, illetve hát annyiban mutat előre, hogyha az együttműködés mind a kettőnk élete eljut 2019-ig önkormányzati választások, akkor ennek külön lesz jelentőség, de az még azért elég messze van. Függetlenül attól, hogy amikor olvastam, hogy a retro rádiónak majd a koncesziós szerződését meg kell újítani, akkor azért eszembe jutott, hogy én eredetleg úgy terveztem, hogy a rádió Kúba jutok el. 2018. októberéig, mert ugye akkor jár le annak a rádiónak a koncesziós szerződés. Hányféle időszámítás van, és csak arra felmondom, amit, amit más nem is ért. Hát igen, mert. Jut az, az eszébe? Az egy jó, jó frekvencia volt, akár a rádió is. Hát egyrészt jó frekvencia volt, másrészt jó volt, nem volt jó az ember, valahogy úgy számol valahogy a, a, az életével, de hát embertervezés, aztán mások végeznek. Van uh, 19-20, meg plusz még négy egyéb napi rendi pont, bármelyik napi rendről, amit egyébként én nem említettem, ugye csak a ketteset említettem, van-e olyan, amely, az önvéleménye szerint jelentőséggel bír, vagy azért, mert egy fontos döntés születik, vagy azért, mert nem lesz fontos, de nagy visszhangot fog kiváltani. Én ezt átnéztem, de valószínűleg az élelmedet korommal és a, a pihenségi állapotommal belét, hogy külföldön voltam a múlt héten, most hirtelen nem látom, hogy hol vannak az aknák, de lehet, hogy látja hogy miért az aknákat keresünk mindig. Hát hogy nem, hogy a következő alkalommal más. már ne kelljen olyan mértékben foglalkozni vele. Ja jó, de hát de nem mindenből ezt, lehet. De, de látja, nem minden, ezt mondtam. Lehet. Azt mondtam, hogy hol vannak aknák, de előtte azt mondtam, hogy ami önnek fontos. Tehát ezért ne... ne hát rá, ez kell lépni. Rá, rá kell lépni. Azt mondtam, minden aknától független az volt az első, hogy ami ön szerint fontos. A második volt csak az aknak. És speciál, még bírom az eszemet valamennyire. Tehát van-e olyan, ami hát, az önvéleményes szerint fontos? Dolgos hétköznapokkal kezdtük, ez volt a mitány, úgyhogy akkor ehhez képest dolgos hétköznapok van. A Balázs Béla utca 13, ez már régi tartozás, ugye, hogy szépen, az a bizonyos 50-valahány, most már 40 alá. De mi az, hát, az hogy engedi jókirata? Hát, amiben... Beruházás engedi jókirata, az mi? A tulajdonos, az a képviselőtestület, tehát Ferenc kormányzatán képviselőtestület áldását adja arra, hogy a Balázs Béla utca 13 it konkrétan, ez egy régi tartozás, hiszen elég nyomoranc volt már szegény épület, az összes többi körülötte felújítás ö, alá esett, majdnem kerül, tehát felújítottuk, vagy, vagy a magántulajdonos külső cég beruházó, és most a Balázs Béla 13 az, amit saját pénzből, tehát az önkormányzati támogatással le van rajzolva, föl van írva a négyzetméterre, szobaszámra, hogy milyen legyen, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen legyen. Hajrá, hogy kezdődjön. Az egy lakatlan épület, vagy akkor lesz vagy lakatlan, hogyha megszületik ez a döntés, mert akkor ki kell üríteni, és elkezdődik a felújítás? Ez hol így uh, tolódik, fázisban hol utolódik, ez most már éppen üres az, a, az épület, és akkor, hogy ez a beruházási okirat ott elfogadjuk. Holnap után akkor ki lehet írni a közbeszerzésre. hogy ki lesz az a szerencsés nyertesség, aki ezt a felújítást elvégni teljes mértegben. Végezetül, de nem utolsó sorban Bakman Gábor kapta idén Ferencváros József Attila Igen, elég jelentős számított és számít mai napig is, hiszen építésről van szó, aki nagyon sok elismerést kapott a szakmától, a, a, a nagyvilágban is, amit mi nagyon szeretnénk, hogy a, a, a munkásságának a legnagyobb része időben és térben is Ferencvárosban történt és esett, hogyha az úgynevezett Bachmann ház, hogyha lenne már végre egy bakmaház, és az Ferencvárosban épülne fel, Nyilván saját erőből, forrásból nem fog menni, de minden támogatást megadunk ahhoz, hogy legyen egyéb épület, leginkább a kultúra területén tudom elképzelni, hogy valamilyen közösségi ház, művelődési ház mutatja majd meg 21. századi építészet legújabb arcát. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, a jövő héten előkerülök. Köszönöm szépen, én is Én is viszont köszönöm hallásra. szépen, viszont hallásra. Bácska Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Az a helyzet, hogy mostantól kezdve, mint az első fél órában is az önöki vagyok bármilyen témában. Fogalmam sincs, hogy milyen témában. 061 489 0999 egy. Amennyiben mutatnak érdeklődést, akár 10 óráig is maradok. Amennyiben nem mutatnak érdeklődést, szerintem 9 óráig maradok. Önököm múlik. Nem leszek mindig ennyire hallgatak, de anélkül, hogy most hosszan elemezném az okát, mert nem szeretnék ezzel kapcsolatban semmilyen érdeklődést felkelteni. Most önökre számítok, ahol mihez kapcsolódom, hogyha netán bárkit telefonál. Ha megérik a jövő hétszer, hát akkor azért Mutatok némi érdeklődést olyan témák iránt, amelyeket most is a fejemben tárolok, de nem jönnék velük elő. Kicsit bonyolult mondat, hogy talán érthető. Kívánok. az a véleményem, hogy az ellenzék döglöttak akart háborúzni, és nem sikerült neki. Na, még egyszer. A amikor elindult, a, elindult volna a választáson, az lehetett volna egy normális ellenfél, úgy, ahogy ő elképzelte. Mert őnek jóriási nagy gyakorlata van ezen a területen, mint hogy állami és közigazgatási területen is. Ő kellene beszélgetni De a riportokat. Kivele, el, el, el, ellézést, miközben kiosztja nekem a feladatokat, amit nem kértem öntől, megmondja, hogy kiről van szó? Tessék? Hogy kiről beszél? Kivel kéne nekem beszélnem? Jó, elnézést, akkor semmi. El, kér, kérdeztem! ha? -ho. Valaki felhívna és elmondana, hogy mit mondotta, hogy nem értettem. És mire megkérdeztem, hogy mit mondott beléd, vagy próbáltam menet közben is kérdezni, de nem hagyta abba, mit mondott? Mivel kéne foglalkoznom? 061 és 06 Mivel kéne foglalkoznom? És kivel kéne beszélnem? Hát, ezt sem mondják meg. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát, vagy, hogy nem ilyen saját magát, majd... Mert ha valami olyasmi, hogy mondod, hogy valakivel beszélni a közéki összekezésben jártas, és ha el tudom, is emlőzik. De hogy ki? <gül> <gül> jó, jó. jó, rendben van. Köszönöm a segítséget. Oké, okay, rendben van. Megnyugodtam. 0 6 1 4 8 Bármiről fogalmas és miről. Nézzék el, hogy nem fújom a szeret. Senki semmivel kapcsolatban. Jó, 9-ig kitartok. 2018. április 24-e, Ked van és 6 percen múlott fél 9. ez a Kéfei Ancsi, minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Benne hoz valami hidegfront, vagy nem tudom micsoda, most nincs olyan meleg, mint tegnap, és a nap se úgy sűk, mint tegnap. Ha addig van kell, amíg érdeklődést mutatnak, a nem mutatnak érdeklődés, az azt jelenti, hogy nem telefonálnak, akkor 9 -ig. holnap nem lesz élő lebonyolítási Kejfei Jancsi csütörtökön terveim szerint lesz, pénteken nem lesz, jövő héten szerdától folyamatosan, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-4890-9999 és 06-3677-1161 Több jönökön múlik saját magamat nem fogom fölhívni. Marc-Christine Miller, marc la voix et la batterie. Marc-Christine Marcelo Giuliani à la basse, et Giuliani. Merci beaucoup. Nem tekintem evidensnek, hogy a Kejfei Ancsi csak úgy tud működni, hogy én hozok bele központi témákat és központi versenyzőket. Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Civil téma jöhet. Bármi jöhet, nem civil téma Ja, Jaj, jöhet, akkor most bemondom a rádióba az örömömet. Felszerelték a klímát nálam, úgyhogy jöhet a nyár és nem kell vizes lepedőbe ülnem a szobába, nyitott ablaknál tök jó. Hány évet várt rá tagány. Hát két évet kuporgattam rá, amíg ezt így meg tudtam oldani. És mi alapján választott gépet? Hát ő, nem tudom, ezt a szerelők hozták, mondtam, hogy nekem olyan legyen, hogy minden tudjon, és legyen A pluszos, és olyat hoztak. És most örül? Jaj, nagyon boldog vagyok. Ezt akartam, megcsináltam úgy, hogy most Tök jó érvis. Örülök az örömének. Igazán. Én is. Viszont hálás 4, 8, 9 Nem tudom, mi foglalkoztatja Önöket. Nem tudom, mi önöket. úgy, hogy azt akár hajlandóak megosztani mással. Mindjárt 3:09 lesz, még egy negyed órájuk van arra, hogy kiderögzítsenek, ha nem. Csak azért. Szívesen maradok. 01 14 89 Jó Elvártam, és eltűrtem. Elzártam, és Jó reggel. Jó reggel. Halló, halló. Jó reggel. jó reggel, csak gondoltam betelefonálok, ha már megkérdeztem, mit foglalkoztat bennünket. Az imént előzőt a Rádió Kó, 98 MHz-en, először egy MHz-tel, 97 mhz van egy másik rádióállomás, úgy hívják, hogy eper Rádió, az az első testi egyetemi rádió. Nem tudom, hogy, hogy ismeri ezeket esetleg, vagy tudja, milyen jellegű műsora van az én, egyetemi rádió. Nem Na, én, figyelj. Nagyon érdekes egyébként, szerintem világszám ö, maga a rádió csak egyetemi előadásokat adott. Csak uh, egész egyszerűen ilyen, eltén felvett egyetemi előadásokat uh, és egyéb egyetemi uh, rendezvényeken felvett előadásokat. Nagyon érdekes volt, nagyon hallgattam. Uh, és minap nap nagy meglepetésemre profilt váltott a rádióállomás. Uh, most ilyen iskola rádió felső lett. De hol lehet fogni? 97 mhz a Ezért értem, de nálam ez nem jött be, tehát én nyomogattam. Igen, de... igen no, most várjon, várj, mondom, mert én nagyon kis testkívlak, azt mondom, kis közösségi rádiónak. Oké, okay, rendben. Nagyon van. kis, a műhozom körül, illetve nyilván interneten lehet, én magam Fehérváron internetről hallgattam, és nagyon nagy érdezet. Úgyhogy... De milyen egyetemi hát előadások? E, el, tipikusan Eltén egyetem, akár még... De várjon, Eltének egy... van egy pár kara. Igen, választ, nagyon-nagyon széles volt a spektrum, tehát kedve a, a nyelvészettől, a történelmen át, természettudományos előadások, mindenféle volt, nagyon érdekes. És hogyan, váltad, rádió. Értem, értem, hogyan vált ennek a hallgatójába? Értem, de hogyan vált a hallgatójába? Én nagyon, nagyon, nagyon szeretek rádiót hallgatni, kedve, kedve, kedve, kedve, kedve, és mindenféle állomásokat szoktam hallgatni és egyszer egy munkatársam fölhívta a figyelmet, hogy van egy ilyen rádió, és akkor miért előadás Ez pár évvel ezelőtt volt, és, és, és gondoltam, megpróbálom. A dolog addig, <gül> uh, uh, ilyen, tehát annyira érdekesnek találtam, hogy aztán a kedvenc rádióállalmasom közé betettem a, a, a mobiltelefonon. Uh, és egy hát más internetes rádió. Jó, de hát egy ilyen rádiót nem lehet csak úgy háttér hát egyetemi előadások azok nem olyanok, hogy az ember hol odafigyel, hol nem. Uh, én uh, ugye Fejérváron lakom, és akkor vonattal járok Budapestre, uh, ott van mindig egy, het, egy olyan jó órám körülbelül, amit Aha. ezzel uh, tudok tölteni, fölfelé és lefelé is. minden uh -huh. mivel foglalkozik ön egyébként? Én végzettségem szerint szívem, most vagyok és amúgy úgy uh, számítógépes rendszereket ügyben nagyobb nemzetközi Úgyhogy.. És az, hogy iskola rádióvá váltott, az mit jelent? Hát ilyen hallgatók, kell egy műsor szerkeszteni. Uh -huh híreket mondani, de nem olyan híreket, mint a MP, hanem csak ilyen színes iskolai híreket. Ez most jobb vagy rosszabb, mint ami volt? Hát szerintem nem jó. Én nagyon élveztem, és szerintem világszám volt. Hát nem tudom, hogy van -e a világon még egy olyan rádió, ahol egyetemi előadások mennek. Kúzusok, szabályos, úgy, ahogy azt az egyetemi előadásokon megszoktuk, mennek. Na, hogy elkezdett keresni, ha hát, van Oxford egyetemnek, vagy valamelyik másik egyetemnek, Uh, még hasonló műsorra, de úgy nem nagyon botoltam bele bár lehet, hogy még keresnem kéne de ez magyar uh, szerintem specialitás és nekem nagyon tetszett és csak bízom hogy valaki hallgatja a szerkesztők közös és vissza az előadásokat <gül> rendben van, én szívesen segítettem köszönöm, hogy elmondta, viszont én nagyon szívesen, kérem viszont... 061 489 099 és 06 30 Működik ez, ha akarják. Én ilyen témát, ha akartam volna, se tudtam volna szóba hozni, mert én nem hallgatom az Eperrádiót, nem tudom, hogy mi megy az Eperrádión, és nem tudom, hogy a hangomból kiderült, de az érdeklődésem most tízes skálán tízes volt. Az, hogy egy rádió milyen mértékben tud ablak lenni a világra, az alapvetően önökön múlik. Elsősorban azért, mert önökből több van, mint belőlem. Én csak a lehetőséget tudom megteremteni. Eddig heteken, hónapokon át azt a tájképet kellett nézniük, amit én adtam abból adódóan, hogy én döntöttem el, hogy mi lesz az ablakban. Most nem mondom, hogy tartósan, de akár tartósan is szerepet cserélünk, vagy cserélünk. Hallgattam, hogy önök mire nyitnak ablakot. 06148909999 és hét Egy figyelek mire! Ha megtámadnak telefonokkal, 9 óra után is maradok, ha nem támadnak meg telefonokkal, akkor én, én, én, én 061-489-099 és 0367761. Hát hadd kérdeznek tőled valamit, hogy van ez a Patyi Andrácsféle videótól Orbán Viktorral, uh -huh. és azért neked tökéletes értéket van az emberi hangsúlyokhoz, mondatokhoz. Én ezt abszolút poénak éreztem, és nagyon nevetem nevettem rajta, amikor a Pati mondja, hogy igenis én voltam miniszterelnök úr, amikor ezt mondja. És ezt a sajtó, meg az ellenzék teljesen ki van akadva, hogy letolták. Őszinte üsz, leszek hozzá, folyamatosan tervbe van vévedély, még nem láttam és nem hallottam, és nem tudok Nem láttad ezt? Nem, tudom, hogy van, nem néztem még meg. telefonálnak, akkor igen, a telefonálnak, akkor nem. Fújnak a feleket Nagyjából három és fél percük van arra, hogy eldöntsék, hogy itt maradjak-e. 57-kor itt műsor szokott lenni. a telefonálnak, akkor nem biztos, hogy lesz. Illetve akkor megkérem, hogy folytassuk 9 óra után. Ha nem, akkor három perc és 10 másodperc múlva el fogok köszönni. Kizárólag önökön múlik. Gagyákról. E virágon val. Sokúsá. Mátul új hangmérnökkel dolgozom sorbalaciv, akivel ismerjük egymást ezer éve, ami ennyi túlzás, de mégis igaz. 150 másodperc. egy és egy szándékosan nem mondom, hogy először, másodszor, harmadszor, mert ez most nem annak az időpontja. Holnap nem lesz évű lebonyolításuk egy okay, fejjáncsi. Figyel, Laci, fogalmam nincs, hogy mi legyen holnap. Elképzelésem sincs. Tehát, hogy a mai és a terapi műsorból össze lehet -e annyit rakni, azt hát azt a te füledre bízom. Nem tudok értelmeset mondani. Így aztán a péntekről se fogok tudni értelmeset mondani. Mert egy pénteken sem lesz érül a bonyolítások éfeje, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Még az is lehetséges, hogy jövő héten elszámolok ezzel a héttel, de most ezen a héten nem számolok el ezzel a héttel. Jövő héten szerdától folyamatosan tervezem az ittlétemet, de hát még egyszer mondom, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 8 óra 56 perc van, hogyha fél percen belül nem fut be telefon, akkor elköszönök. Döröpont, kukat, gmail.com A fél perc önök döntöttek, sajnálom nem rajtam múlt viszont hallásra.